Eta horien uh, kontzumu itzaile eta bai, herritar, herritar horien uh, galderak beharritugu entzun. Eta inala gure argumentuak alazaratu, uh, esplikatu, uh, esinpleki, inala pedagozikoki, esperantxaiki, kompreintiak izan gila. Hori dugun nahi, bakarrik, kompreinti uh, gure pozizina zenako den uh, arzari ez erraitea. Ez gira arzaren kontrauen Hemen, haimeste, ono, laborari, eh, zain den, eh, mendiotan, eh, ez posible. Eh, hor, arzateka, nimelor bordela sarkatuko du. Eta hori, ez dugu, ez Eta jakinez, gainera, enposatia izan zaukula, estugu, estugu segula galdi, nolakoi.